Mikuláš se toho dne právě chystal opustit svou kancelář, když na dveře někdo zaklepal. Opatrně je pootevřel, ale pak už byl odstrčen dveřmi dovnitř, až narazil zády na stinu. Vydekonale a příšerně nevděčná osobo! Kdo by rád slyšel taková slova pronesená na svou adresu, zvláště z úst mladé a půvabné dívky? Slovo nevděčná použila se stejným přízvukem, který by si v ústech pana Tulipána vysloužil jednu z pomlček s příponou. Mikuláš už viděl Sacharózu Rezámkovou několikrát předtím, když pomáhala svému dědečkovi v jeho malé ritecké dílně. Nikdy si ji zvlášť nevšímal. Nebyla nijak výjimečně přitažlivá, ale nedá se ani zdaleka říci, že by byla ošklivá. Pro Mikuláše to dosud byla jen nějaká dívka v zástěře, která v pozadí vykonávala nějaké drobné domácí práce, jako třeba, že utírala prach nebo aranžovala květiny. Pokud si o ní vůbec vytvořil nějaké mínění, pak snad jen to, že trpí stěhomamem urozenosti, který vyjadřuje přehrávanou vznešeností a ošidným přesvědčením, že mít dobrou etiketu znamená totéž jako být z dobrého rodu. Schrnul to vyjádřením, že jednoduše zaměňuje manýrismus za maníry. Teď se ji mohl prohlédnout mnohem jasněji, protože za ním postupovala místností, a snáhlou úlevou lidí, kteří si myslí, že už v nejbližším okamžiku pravděpodobně zemřou, si uvědomil, že kdyby vzal v potaz módu v běhu století, je sacharóza velmi hezká. Požadavky na krásu a její měřítka se během času mění a před dvěma stylety by sacharózeny oči přinutili velkého kravatyho překousnout štětec vedví, před třemi lety by sochař Lila Moves, zvaný Fialety, vrhl jediný pohled na křivku její brady a opustil si dláto na nohu. Před tisícem let by efebští básníci psali o tom, že už jen její nos stojí za to, aby na moře vyplulo přinejmenším 40 lodí. A měla velmi dobré středověké uši. Její ruce však byly naprosto moderní a jedna z nich zasadila Mikulášovi dlaní úder do tváře, který pálil, až mu do očí vytryskly slzy. Těch 20 dolarů měsíčně bylo skoro všechno, co jsme měli. Pardon, já vám nerozumím. Jasně, není už právě nejrychlejší, ale kdysi býval jedním z nejlepších rytců ve městě. A aha, ehm, no, ano... Tedy Mikuláš náhle pocítil záchvat viny v souvislosti s panem Rezánkem. A vy jste nás o to připravil, jen tak? Já jsem nechtěl, jenže trpaslíci do mě, prostě se to stalo. Pracujete pro ně? Tak trochu spíš jako s nimi. A my zatím můžeme umřít hladem, jo? za celá udýchaná stála přímo před ním. Měla přehršel dalších velmi pěkně vyvedených fyzických rysů, které, pokud nevymřou muži, z módy nevejdou nikdy a cítí se doma a na svém místě v kterémkoliv století. Jak se zdálo, se doufala, že strohé z módy vyšlé šaty to zmírní. Mýlila se. Podívejte, musím se jich držet, musím s nimi pracovat, vysvětloval zajíkavě Mikuláš a snažil se nezírat. Teda, myslím, trpaslíky. Lord vetinare byl v téhle věci velmi neoblomný. A najednou se to všechno hrozně zkomplikovalo. Cech bude zuřit a nedá si to líbit. Je vám to jasné? Dotírala na něj. Ehm, no, jistě. Zoufalá myšlenka zasáhla Mikuláše tvrději, než sacharózy na ruka. To jsem čekal. Můžu se zeptat, vy byste asi nechtěla tahle slova prohlásit za oficiální, že? Víte, jak to myslím? Jsme pobouřeni a rozuřeni, Prohlásil mluv... prohlásila mluvčíce churydců. A proč? Zeptala se s podezřením. Mám strašný nedostatek novinek do dalšího vydání, odpovědělý Mikuláš. Podívejte, nemohla byste mi pomoci... Mohl bych vám platit, no, 20 pencí za zprávu a hodilo by se mi jich tak alespoň pět denně. Už už otevírala ústa, aby mu něco ocekla, když jí v tom zabránila ta část mysli, která prováděla průběžné výpočty. Dolar denně? Naklonila hlavu ke straně. I víc, když to budou zajímavé a dlouhé články, sliboval v zoufalství Mikuláš. Pro tu dopisovou věcičku co děláte? No, dolar? Jo. Nedůvěřivě se na něj dívala. Ale to si přece nemůžete dovolit, že ne? Jestli jsem si to dobře zapamatovala, tak si sám vyděláváte právě 30 dolarů. Alespoň jste to říkal dědečkovi. Věci se poněkud změnily. Sám jsem se s tím ještě nestačil vyrovnat, abych řekl pravdu. Pořád ho nedůvěřivě pozorovala, ale přirozená zvědavost vlastní Ank Morporčanům a naděje na nějaký ten tolar nabíraly vrch. No, slychávám různé věci a že bych je měla psát? To snad je docela vhodná práce pro dámu, že? Vždyť je to prakticky kulturní. No, skoro, řekl bych. Nerada bych dělala něco, co by nebylo správné, víte? Konec konců vy už to děláte několik let? Podívejte, já jsem já, zamračil se Mikuláš. Pokud se proti tomu ohradí cech, budou si to muset vyřídit s Patriciem. No, dobrá, jestli jste se jistí, že je to vhodné zaměstnání pro mladou dámu, takže zítra ráno přijďte rovnou do tiskárny. Já myslím, že bychom mohli v nejbližších dnech dát dohromady další novinkový dopis. Byl to plesový sál, celý vyzdobený v rudé a zlaté, ale přitom v šeru jakoby zašlý a zatuchlý a svícny bez svíček mu dodávaly poněkud strašidelný vzhled. Kruh svíček hořících kolem středu se jen matně odrážel od zrcadel na stěnách. V minulosti by pravděpodobně stačil velkou místnost dokonale osvětlit, ale během let celé místo i všechny předměty podivně zašly a zmatněly, takže záře svící vypadala jako vzdálený podvodní svit, který se stěží prodírá pralesem morských rostlin. Pan Zichrhajc byl na poloviční cestě ke kruhu, když si uvědomil, že jediný zvuk, který slyší, je zvuk jeho vlastních kroků. Pan Tulipán se tiše odkradl do šere a teď stahoval povlak z něčeho, co stálo u jedné stěny. No tohle, no to se z toho poskvrním, vypravil ze sebe zajikavě. Tak tohle je fakticky anej poklad. Umrtví krtonožky, pravej anej kamejo Ernesto. Vidíte tady tu prácičku s perletí? Pane Tulipáne. Teď není čas na... Udělali jich jenom šest? Ale ne, vždyť oni to dokonce nechali ani rozladěný. Ke všem dňáblům čeká se od nás, že se budeme chovat jako profesionálové. Třeba by se ten nástroj líbil vašemu příteli jako dárek, ozval se hlas uprostřed komnaty. V kruhu svíček stál polokruh šesti židlí. Byli starodávného slohu a tvaru. Zadní opěradla čalouněná kůží vytvářela plochou polokouly něco jako skořepinu ořechu, která měla původně chránit člověka před průvanem, ale teď navíc v chabém světle poskytovala lidem sedícím v křeslech jejich soukromá jezírka hlubokého stínu. Pan Zichrhajc už tady jednou byl. Obdivoval to uspořádání. Ten, kdo stál v osvětleném kruhu, nedokázal nahlédnout do stínu v křeslech a tedy rozeznat podobu lidí, kteří v nich seděli, zatímco sám byl dokonale osvětlen ze všech stran. Teď ho napadlo, že tohle uspořádání vlastně znamenalo, že ani ten, kdo seděl v některém z křesel, neviděl, kdo sedí v křeslech ostatních. Pan Zichrhajc byl krysa. Ten název mu vyhovoval. Krysi mají mnoho vlastností a schopností, které hovoří v jejich prospěch. A tohle uspořádání bylo naplánováno někým, kdo myslel jako on. Z jednoho křesla se ozval hlas. Váš přítel Narcis, Tulipán. opravil hlas pan Zichrhajc. Váš přítel, pan Tulipán, by si možná přál jako součást svého honoráře to Čembalo, pokračovalo křeslo. To není žádný ani Čembalo, to je Virginál, což je jistý druh s zavrčil zavrčel pan Tulipán. Jedna a struna na notu, ne dvě, jmenuje se to tak, protože to byl takovej zvláštní nástroj určený pro Aný mladý dámy. No ne, vážně, ozval se hlas z dalšího křesla. Já si myslel, že je to jen takový nějaký druh jednoduchého nástroje. Je to nástroj na nějž mladé dámy hrály. Vplul pan Zichrhajc hladce do hovoru. A pan pán umění nezbírá. On ho jen obdivuje. Náš honorář bude vyplacen v drahých kamenech, jak bylo dohodnoto. Jak si přejete? Prosím, vstupte do kruhu. Ani balo mumlal nenaloženě pan Tulipán. Nová firma tedy zaujala své postavení v kruhu a stala se tak centrem palby pohledů skrytě vycházejících z křesel. Pan Zichrhajc byl štíhlý a dvě hubené nožičky dělali čest jeho jménu. Snad jen hlava byla o něco větší, než bylo třeba, a na místo jednoho očka měla oči dvě. Pokud by se měl nazvat jiným jménem než krysa, hodilo by se snad rtuťovitý elegant. Pil velmi málo, dával si pozor na to, co jedl a považoval své tělo, i když bylo mírně deformované, za chrám. Je ale také pravda, že na vlasy používal více oleje, než bylo třeba, a dělil si je uprostřed hlavy pěšinkou a stylem, který byl moderní před 20 lety. Málo kdo by si také nevšiml, že jeho černý oblek je dosti oblískaný a umaštěný a malá očka neustále těkají sem a tam, díky čemuž jim nic neuniklo. Nahlédnout do očí panu Tulipánovi bylo mnohem těžší. A to díky jisté opuchlosti, která byla nepochybně následkem jeho vřelého vztahu k sypkým hmotám v sáčcích. Poznámka. Váš mozek prosycený drogou je na pohled hrozná věc. Pan Tulipán však byl živoucím důkazem toho, že stejně hrozný pohled je i na váš mozek prosycený koktejlem z koňského mazání, šerbetu a pilulek na zadržování vody v organismu. Ty sáčky pravděpodobně zavinily i všeobecnou trudovitost a to, že mu po obličeji vyvstávaly žíly jako provazy. V každém případě však byl pan Tulipán onen druh mohutného chlapa, na němž téměř praskali šaty ve švech a navzdory svým uměleckým sklonům působil dojmem bývalého zápasníka ve volném stylu, který nezvládl testy inteligence. Pokud on považoval své tělo za chrám, pak to byl jistě jeden z těch chrámů, v jejichž podzemí prováděli lidé strašné věci zvířatům a když si on kontroloval stravu, tak jen proto, aby se ujistil, že se ještě hýbá. Několik křesel se zamyslelo. Ne nad tím, zda dělají správnou věc, o tom nebylo pochyb, ale zda se jí rozhodla provést za pomoci těch správných lidí. Každopádně byl pan Tulipán člověk, kterého by málo kdo rád viděl stát tak blízko otevřeného plamene. Kdy budete připraveni? zeptalo se jedno z křesel. Jak se deří vašemu chráněnci dnes? Myslíme si, že úterý by bylo vhodným dnem, odpověděl pan Zichrajc. To bude připraven tak jako už nikdy. A nebudou v tom žádní mrtví, pokračovalo křeslo. To je velmi důležité. Pan Tulipán bude jako ovečka, přikyvoval pan Zichrhajc. Neviditelné pohledy se odvracely v touze nevidět pana Tulipána, který se právě tuhle chvíli zvolil k tomu, aby nosem nasál větší množství práškového břidláku. Ehm, dobré. Pokračovalo křeslo. Jeho lardstvo nesmí utrpět větší úhony, než bude nezbytně nutné. Mrtvý veterinary by mohl být mnohem nebezpečnější než veterinary živý. A za žádnou cenu nesmí dojít k potížím zlídkou. Jo, my víme hlíce svoje, Přikývl pan Zechrhajc. To už nám vysvětlil pan Kosapát. Velitel Elan vede velmi výkonný zbor. To není žádný problém, zavrtil hlavou pan Zicherhajc. Členem hlídky je například i vlkodlak. Do vzduchu veletěla fontána bílého prášku. Pan Zicherhajc musel svého kolegu několikrát udeřit dozad. A nej, vlkodlák, to jste se všichni ani zbláznili. Proč váš kolega pořád vydává ten podivný zvuk a anej a nej a podobně, pane Zichrhajci? Zajímalo se křeslo. Vy všichni musíte mít ani na hlavu, zavrčil pan Tulipán. To je taková vada řeči, nebo spíš špatný řečnický návyk, uklidňoval situaci pan V Vlkodlaké, díky, že jste nás upozornili. Mnohokrát děkujeme. Ti, když se vám pustí po jsou horší než u Ale to jistě víte, že. Byli jste nám doporučeni jako velmi vynalézaví muži. Jako velmi drazí vynalézaví muži, poopravil pan Zichrhajt smírně hlas. Křeslo si povzdechlo. U vašeho druhu je tomu málo kdy jinak. Dobrá, to už s vámi probere pan Kosopád. No, no jo! Jenže oni mají alejčich, že byste tomu nevěřili. Reptal dál pan Tulipán. K čemu jsou mrtvýmu ani peníze? Jsou v tom ještě nějaká další překvapení, dotazoval se pan Zichrhajc. Máte velmi schopné policajty a jeden z nich je velkodlak. Ještě něco. Nemají tam náhodou i troly. Ale ano, několik. A trpaslíky a zombie. V hlídce? Co to tady vedete za město? My to město nevedeme, odpovědělo poněkud škrobeně křeslo. Ale záleží nám na tom, jak je vedeno, doplnilo jiné křeslo. Aha, přitývil pan Zicherhajc. Jasně, už si vzpomínám, vy jste zúčastněná veřejnost. Znal zúčastněnou veřejnost, nebo také zainteresované občany. Kdekoliv se objevili, mluvili týmž vlastním jazykem, kde tradiční hodnoty znamenaly, je třeba někoho pověsit. Už je obecně řečeno, tomu žádné obtíže nedělalo, ale nikdy neuškodí, když člověk pochopí svého zaměstnavatele. Mohli jste si sehnat někoho jiného, řekl. Máte tady přece cech v rehu. Křeslo nervózně syklo mezi zuby. Naše potíže spočívají v tom, že mnoho jinak inteligentních lidí shledává současný status quo města, nejen přijatelný, ale velmi vyhovující, přestože bez pochyby město ničí. Aha, přikyboval s pochopením pan Zichrhajc. To jsou nezúčastnění občané. Přesně tak, džentlmeni. A je jich mnoho. Tuhle otázku křeslo ignorovalo. Těšíme se na naše další setkání, pánové. Zítra v noci. Tam, jak doufám, nám potvrdíte, že jste připraveni. Dobrou noc. Půlkruh křesel zachoval mlčení ještě chvíli poté, co nová firma opustila místnost. Pak velkými dveřmi vešla vysoká postava oblečená v černém. Vstoupila na okamžik do kruhu světla, tívla a zmizela ve tmě. Jak příšerní lidé! Asi jsme stejně měli použít cech Ha! Těm se pod vládou daří přímo skvělé! Každopádně my ho přece nechceme zabít. Na druhé straně mě tak napadlo, že bychom možná měli nějakou tu zakázku pro cech. Potom. Přesně tak. Až budou naši přátelé bezpečně mimo obvod města. V tomhle ročním období bývají cesty dosti nebezpečné. Ne, pánové. Budeme se držet našeho plánu. Ten muž jménem Karel zůstane naživu a po tak dlouho, dokud nebude všechno vyřízeno nebo dokud by nám mohl být jakkoliv k užitku a pak ho naši dva džentlmeni odvezou někam hodně, hodně daleko <laughs> a tam ho po zásluze odmění. Možná pak bychom se mohli obrátit na vrahy jen pro jistotu, pro případ, že by měl pan Zechrhajc nějaké chytré nápady. Výborně vymyšleno, když mi to tak trochu připadá jako velké plítvání. Co všechno by mohl našinec s tím Karlem podniknout? Už jsem vám vysvětlil, proč by to nefungovalo. Ten muž je šašek. Asi máte pravdu. Lepší jednou a pořádně než vícekrát a k ničemu. Takže si rozumíme, že ano. A teď prohlašuji, že tato schůze výboru pro odvolání Patrici je končí a nikdy se nekonala. Lord Vetinary vstával tak časně, že spánek pro něj byl prakticky jen záminkou, proč se převléci z jedněch šatů do jiných. Miloval ten čas těsně před zimním svítáním. Bylo většinou mlhavo, takže město nebylo skoro vidět a několik hodin bývalo téměř naprosté ticho, přerušované jen tu a tam nějakým tím krátkým výkřikem. Celá ta pohoda však byla dnes ráno přerušena křikem, který se ozýval přímo před branami paláce. Hojnerlub! Přešel oknu Skvide mit, ojt! Patrici se vrátil ke stolu a zazvonil na svého úředníka vaš uzla, kterého pak vyslal na výzkumy. Je to ten žebrák, kterému říkají starý smrděr umpaní. Informoval po pěti minutách Patricie vaš uzel. Prodává tuhle věc ten papír plný psaných věcí. Arch papíru držel opatrně mezi dvěma prsty, jako kdyby čekal, že každou chvíli vybuchne. Lord Vetinary si od něj papír vzal a pročetl si ho. Pak si ho přečetl ještě jednou. Ale, ale! Zabroukal si skoro spokojeně. Takže... Ankh-Morporská kometa. Kupuje to ještě někdo. Dost lidí, můj pane. Lidé, kteří chodí z noční směny, trhovci, lidé, co u nich nakupují a další. Nevidím tady nikde nic, co by připomínalo hojnary lup ani skvidabet ojit. Ne, můj pane, ani já ne. Zvláštní. Lord Vetinare ještě chvilku četl a pak řekl hmm, hmm, zržte všechny mé schůzky dohodnuté na dnešní dopoledne. V devět hodin přijdou zástupci cechu městských vyvalávačů a v devět deset cechu rydců. Nevím o tom, že mají dohodnuté slyšení, syre? Dohodnou si je. Až uvidí tohle, tak si je dohodnou. Ale, ale, jak vidím, v hospodské pranice bylo zraněno 650 lidí. To se mi zdá nějak moc, vaše lordstvo. Ale musíte být pravda, vaš uzlé. Vždyť je to tady napsáno černé na bílém. V novinkách. Ach, ano, a pošlete vzkaz i tomu příjemnému Mikulášovi ze slova. Toho přijmu v 9.30 pak znovu přeběhl očima po potištěném listu papíru. A prosím, dejte na vědomí všeobecně, a zvláště pokud by se někdo blíže vyptával, že můj postoj v této věci je jasný. Nebyl bych rád, kdyby se mělo panu ze slova přihodit něco ošklivého. Jasné. Vaš uzel obvykle tak sebejistý ve výkladu požadavků svého pána na okamžik zaváhal. E, můj pane, chcete tím říci, nebyl bych rád, kdyby se mu stalo něco ošklivého, nebo ne, byl bych rád, kdyby se mu stalo něco ošklivého? Zdálo se mi to. Nebo jste na mě opravdu mrkl, vaš uzlé. Ani náhodou, siré, vaš uzlé. Já věřím, že je právem každého občana Ank morporku procházet ulicemi bez nebezpečí a neobtěžován. Dobří bohové syre. Vážně? Samozřejmě. Ale já myslel, že jste vyloženě proti tomuhle pohyblivému písmu, pane. Říkal jste přece, že by to neúnosně zlevnilo tisk a že by lidé pak... Jste připraven na nové vzrušující tisíciletí, které už před námi leží na dosah, vaš uzlé? Jste připraven se vřít budoucnost pahatavou rukou? O to nevím, můj pane, je k tomu třeba nějaký speciální společenský úbor? Když Mikuláš ze slova spěchal dolů po schodech, seděli už ostatní obyvatelé penzionu kolem stolu. Spěchal, protože bytná paní Arkánová měla na lidi, kteří chodí pozdě k jídlu, svůj názor. Paní Arkánová, majitelka penzionu pro svobodné pány paní Ekrazity Arkánové, byla přesně to, čím se Sacharóza, aniž si to uvědomovala, snažila stát. Nebyla jen úctyhodná žena, byla přímo úctyhodná. Byla to kombinace víry, životního stylu a koníčka. Měla v oblibě ctihodné lidi, kteří byli čistí a slušní. Používala tu frázi tak, jako kdyby bylo z nemožné být jedno a nebýt druhé. Pronajímala slušná lůžka a vařila levná, ale slušná jídla pro své slušné a čisté nájemníky, což byly, na rozdíl od Mikuláše, Většinou muži středního věku svobodní a neobyčejně střízliví. Byli to hlavně provozovatelé jednoduchých řemesel, do posledního mohutní, zavalití lidé, vydrhnutí kartáčky do červena, na nohou nosili těžké pracovní boty a u stolu se chovali s neohrabanou slušností. Co bylo zvláštní? Tedy, co připadalo zvláštní Mikulášovi, který celkem dobře znal lidi typu paní Arkánové, bylo to, že neměla nic proti trpaslíkům ani trollům, alespoň ne proti těm čistým a slušným. Paní Arkánová povznesla slušnost a čistotu nadrasy. No tady se říká, že tam bylo ve rvačce zraněno 56 lidí, říkal právě pan Šmicnutý, který na základě toho, že v penzionu paní Arkánové bydlel nejdéle, jednal u jídla tak trochu jako předsedající. Koupil si cestou domů z pekárny, kde pracoval jako předák noční směny výtisk komety. Úžasné, vydechla paní Arkánová. Myslím, že tam mělo být pět nebo šest, zamračil se Mikuláš. Tady se píše, že 56, odbyl ho pan šmicnutý neochvějně. Černé na pílém. Tak to musí být pravda. Přikivovala paní Arkánová za všeobecného souhlasu všech strávníků, jinak by jim to tam nedovolili napsat. O, tak by mě zajímalo, kdo to vyrábí, ozval se pan Náchylka, který obchodoval jako obchodní cestující s botami a dámskými střebíci ve velkém. Tohle budou dělat nějací extra machři, to jako odborníci, myslím, odpověděl mu pan Šmicnutý. Opravdu? Zajímal se Mikuláš. Samozřejmě. Podíval se na něj pohrdavě pan Šmicnutý. Patřil k o něm hřmotným mužům, kteří mají patent na rozum a v okamžiku se stávají odborníky na cokoliv. Nikdy by přece nedovolili jen tak na aby si psal, co ho napadne. To dá zdravý rozum. To byl jeden z důvodů, proč Mikuláš dorazil do dílny zakbelíkem v zamišlené náladě. Dobrohor zvedl hlavu od kamene, kde opatrně skládal písmo plagátu. Tamhle jsou tvoje peníze, řekl a hodil bradou k regálu. Byly to většinou měďáky, ale dohromady skoro třicet dolarů. Mikuláš na hromádku mincí němě zíral. To není možné, zašeptal. A pan Rům a jeho přátelé se neustále vraceli pro další výtisky, vysvětloval Dobrohor. Ale vždyť to byly jen takové obyčejné věci, uvažoval nahlas Mikuláš. Nebylo to ani nic důležitého, jen tak věci, které se vlastně dějí denně. Aha, no to je ono. Lidé se vždycky rádi dozvědí, kde se co stalo, pobroukával trpaslík s náznakem úsměvu. A když snížíme cenu na polovinu, prodáme zítra třikrát olik. Na polovinu? Lidi jsou rádi informovaní, jen tak mě to napadlo. Pak se trpaslík skutečně usmál. Vzadu na tebe čeká nějaká mladá dáma. V těch dnech, kdy byla místnost ještě prádelnou, tedy v dobách před houpacokoňských, byla jedna její část oddělena lacinou a tenkou přepáškou zvedající se do výše pasu, aby oddělila úředníky a osobu, jejímž úkolem bylo vysvětlovat nespokojeným zákazníkům, kam se u všech čertů poděli jejich ponožky. Sacharóza se prkeně choulila na židli, rukama s lokty u těla se tiskla na hruď kabelku a snažila se přijít co nejméně do styku s prachem a špínou, které celé to místo pokrývaly. Kývla mu na pozdrav. Okamžik, proč jí vlastně řekl, aby přišla? Aha, ano, byla chytrá a inteligentní, víceméně starala se o dědečkovi knihy a upřímně řečeno Mikuláš se málo kdy setkal se vzdělanými lidmi. Většinou za ním chodili ti, pro něž bylo perokusem složité techniky, kterou nedokázali ovládnout. Jestliže věděla, co je to středník, pak byl ochoten se smířit s tím, že se chovala, jako by žila v minulém století. Tohle je teď vaše kancelář? Špitlo nesměle. No, řekl bych, že ano. Neřekl jste mi o těch trpaslících? Vadí vám? Ale ne. Trpaslíci jsou podle mých zkušeností velmi slušní a dbají na zákony. Teprve teď si Mikuláš uvědomil, že mluví s dívkou, která nikdy nebyla na jistých ulicích, když začaly bary zavírat. Mám pro vás dvě pěkné zprávy, pokračovala Sacharóza polohlasem, jako kdyby mu prozrazovala státní tajemství. Ehm, ano! Můj dědeček říká, že je to nejdelší a nejchladnější zima, jakou si pamatuje. Ano, podívejte, je mu 80. To je přece hodně dlouhý čas, ne? Aha. A výroční setkání cukrářského a květinového kroužku u dole jiných sester které se mělo odehrát včera večer v čítárně domu dolíjných sester na ulici parlamentní prachovky, muselo být předčasně ukončeno, protože se převrhl stolek s dortem. Dozvěděla jsem se to od sekretářky a všechno jsem to hezky zepsala. <hým> <hým> <hým> a myslíte, že je to opravdu zajímavé? Podala mu list papíru vytržený z laciného školního sešitu. Stálo na něm. Společenský večer spojený s výroční soutěží Cukrářského a květinového kroužku Dolíných sester, proběhl včera večer v domě dolí jiných sester na ulici Parlamentní prachovky. Předsedkyní poroty byla paní říčníková, přivítala všechny členky a poděkovala za hojné dary a příspěvky. Byly uděleny tyto ceny. Mikuláš přelétl pohledem dlouhý seznam cen a jmen. Exemplář v nádobě? Pozvedl tázavý pohled k sacharóze. Byla to soutěž o nejhezčí Jiřinu. Mikuláš pečlivě vepsal za slovo exemplář slovo Jiřina a četl dál. Překrásné ukázky vyšívaných polštářků na stolici daných rozměrů? No, co má být? No, vlastně nic... Mikuláš opatrně změnil text na překrásné ukázky vyšívaných polštářků na stoličku o daném rozměru, což vědci příliš nepomohlo. A pokračoval ve čtení s výrazem cestovatele procházejícího neznámou džunglí, na nějž může ze zdánlivě míru milovného podrostu kdykoliv vyskočit exotické zvíře. Popis pokračoval. Bohužel, Skvělý duch slavnosti byl narušen, když oknem do sálu vskočil nahý buš, zuřivě pronásledován členy městské hlídky, proběhl místností, zničil připravené sladké bufé a nakonec uklouzl po troskách ovocných a šlehačkových pohárů a zákusků. Slavnost byla předčasně ukončena v 21 hodin. Paní Říčníková děkuje všem členům a zúčastněným. Tak co myslíte? Zeptala se Sacharóza se slabým náznakem nervozity. E, víte, začal opatrně Mikuláš poněkud nepřítomným hlasem, e, myslím si, že tohle se prakticky nedá vylepšit. E, no a co byste řekla, že bylo na celé té události nejdůležitější? Ruka jí vyletěla k ústům. No ano, máte pravdu, to jsem tam zapomněla napsat. Paní pochlebníková obdržela první cenu za svůj sněhový nákyp. Po šest let byla vždycky druhá. Mikuláš se zadíval na stěnu. No, skvělá práce. Tak to bych tam ještě na vašem místě přidal. Mohla byste se ale taky zastavit na strážnici vedle doly jiných sester a poptat se na toho nahého muže. Nic takového neudělám. Slušná žena nemá s lídkou nic společného. Myslel jsem, že byste mohla zjistit, proč ho pronásledovali, samozřejmě. A proč bych to měla dělat? Mikuláš se pokusil sformulovat svou nejasnou myšlenku. Lidé to budou chtít vědět. Ale nebude to těm lidem z hlídky vadit, když se jich budu vyptávat? No, je to přece naše hlídka. Nevím, proč by jí mělo něco takového vadit. A co kdybyste se pokusila najít nějaké další hodně staré lidi a poptala se jich na počasí? Kdo je nejstarším občanem města? To nevím, nejspíš některý z mágů. Mohla byste zajít na univerzitu a zeptat se ho, jestli se nepamatuje horší zimu, než je tahle? He, je to tady, co se dávají ty věci na papír? Ozval se jakýsi hlas ve dveřích. Hlas patřil malému človíčkovi s rozářenou tváří. Jednomu z o něch lidí, kteří neustále vypadají, jakože si právě vyslechli pěkně šťavnatý vtip. Víte, já totiž vypěstoval tuhle vrkev! pokračoval mužík. Řekl bych, že narostla do moc zajímavé podoby. Hehehe, co myslíte? Nevykládejte o směšných věcech. Vzal jsem ji k nám do hospody a všichni se mohli po... Vrhl rychlý pohled na sachorózu, Trhat smíchem. Všichni říkali, že by se to mělo dát do těchto novinek. Pozvedl zmíněnou zeleninu v ruce. Měla opravdu pozoruhodný tvar. Mikulášova tvář nabrala zvláštní odstín. To je ale opravdu velmi zajímavá, mrkev? Ozvala se Sacharóza a kritickým pohledem si měřila předmět doličný. No, vy raději běžte na univerzitu, co kdybyste už vyrazila? A já to vyřídím s tímhle pánem, prohlásil Mikuláš, když cítil, že je znovu schopen řeči. <tějí> Moje žena se smála jako blázen. Jste opravdu velmi šťastný muž, pane, konstatoval Mikuláš smutně. Je škoda, že v těch svých <tějí> novinkách nemáte obrázky, co? No, to je pravdě, ale myslím si, že i tak jsme si nadrobili až až. Odpověděl mu Mikuláš a otevřel si poznámkový blok. Když se postaral o mužíka a jehož přímovnou zeleninu, přešel Mikuláš do tiskarské dílny. Trpaslíci stáli v hloučku kolem padacích dveří v podlaze a hovořili mezi sebou tlumenými hlasy. Už nám zase zamrzly pumpy, hlásil Dobrohor. Nemůžeme rozmíchat další barvu. Starý pan Kouda říká, že tady někde byla kdysi studná. Z dola se ozval výkřik. Dva trpaslíci se stoupili po žebříku pod podlahu. Pane Dobrohore, napadá vás nějaký důvod, proč bych měl dát tohle do novin? Nadhodil Mikuláš a podal Dobrohorovi sacharózin elaborát o cukráském a květinovém schromáždění. Připadal mi to trochu nudné. Trpaslík si článek přečetl. Napadá mě tři a důvodů, protože je tam 73 tři men. Předpokládám a vsadil bych se, že lidé rádi uvidí své jméno vytištěné na papíře. A co ten nahatý chlap? No jo, škoda, že nezjistila jeho jméno. Zdola se ozval další výkřik. Tak se na to podíváme, prohlásil Dobrohor. Mikuláše už ani nepřekvapilo, že malý sklípek pod kulnou byl vystavěn mnohem lépe než sama kulna. Jenže tak už to prostě v Angmorporku bylo. Většina sklepů, které měli obyvatelé k dispozici, byla kdysi v dávné minulosti prvními nebo dokonce druhými patry původně obytných budov, postavených v časech, kdy si lidé ještě mysleli, že jejich budoucnost bude trvat na věky. Pak ale vystoupila z břehu řeka a nesla sebou záplavu bahna a stěny se zvyšovaly a dnešní nový Ank morpork stál na tom, co kdysi bývalo starým Ank morporkem Lidé říkali, že každý člověk s dobrým orientačním smyslem a krumpáčem by mohl projít napříč pod zemí města. Stačilo by prý k tomu jen prokopávat se stěnou za stěnou. U jedné stěny byly navrstveny rezavé plechovky a dřevěné trámy schnilé tak, že jejich stěny měly tloušťku papíru. A uprostřed sousední stěny byl vyzděn dveřní oblouk a ty mnohem mladší cihly najednou vypadaly ve srovnání s původní kamennickou prací, která ji obklopovala nesmírně zvětšele a staře. – Co je tam zatím? – zajímal se Vodony. – nejspíš nějaká stará ulice – Odpověděl Mikuláš. K té ulici patřil sklep A na čem stála ta ulice? Víte, když některé části města zasáhla potopa, lidé prostě stavili dál. Pokoušel se jim celou věc vysvětlit Mikuláš. Tohle byl kdysi nejspíš přízemní pokoj, chápete? Lidé prostě zazdili dveře a okna a přistavili si nahoru další patro. Říká se, že v některých částech města je podzemí třeba šest nebo dokonce sedm patér, většinou naplněných bahnem. A to se snažím opravdu nepřehánět, abyste si hledám pana Mikuláše ze slova. Zaduměl hlas kde nad jejich hlavami. Světlo, které dolů padalo otevřeným poklopem, zastínila hlava obravského trola. To jsem já, připustil Mikuláš. Patrici vás okamžitě přijme, oznámil mu troll. Ale já nemám s lordem veterinarym dohodnutou schůzku. Hm, to nic. Byl byste překvapený, kdybyste věděl, kolik lidí má schůzku s Patriciem a vůbec o tom nevědí. Takže byste si měl raději pospíšit. Tedy alespoň já na vašem místě bych si pospíšil. S výjimkou jemného tikání hodin vládlo v místnosti dokonalé ticho. Mikuláš s jistými obavami pozoroval lorda Vetinariho, který zatím dokonale zapomněl na jeho přítomnost a znovu pročítal Ankh-Morporskou kometu. Jaký to? Opravdu? Zajímavý dokument, prohlásil náhle Patrici a odložil noviny stranou. Ale jsem necen zeptat se, proč? Je to jen můj soupis novinek, odpověděl mu Mikuláš. Jen trochu větší a obsažnější. No, lidé rádi vědí, co se kde děje. Teří lidé. No, vlastně každý vážně a už vám to někde řekl? Mikuláš polkl na prázdno. No, to zrovna ne, jenže já už nějaký čas píšu své novinkové dopisy, jak jistě víte, prerůzné zahraniční osobnosti, vládnoucí osoby a podobně. Lidem, kteří potřebují znát. Vědět věci je součástí jejich profese jenže vy to prodáváte na ulici komu, nemám pravdu. Tak nějak, pane, zajímavé. Pak by se vám pravděpodobně nelíbilo přirovnání, že podobná situace se podobá, řekněme, situaci na jedné z těch starých galejí. Víte, které myslím? Ty, co měly dole řady veslařů, mezi nimiž vedl zvýšený dřevěný chodník, Kdy procházel dozorce a kormidelník byl vysoko vzadu na zádi. Je samozřejmě v zájmu všech na lodi, aby loď neuvázla, ale prosím, sledujte mě pozorně. Jistě není v zájmu veslařů, aby věděli o každé překonané mělčině, obětém skalisku nebo odvrácené srážce, protože to by je jen a vyvedlo z rytmu. Jediné, co veslaři opravdu potřebují vědět, je, jak nejlépe veslovat. A že mají dobrého kormidelníka, řekl Mikuláš. Nedokázal tu větu spolknout. Vyslovila se sama. A teď byla venku a vysela ve vzduchu. Lord Vetinary mu věnoval pohled, který trval o několik vteřin déle, než bylo zapotřebí pak se najednou jeho ústav okamžiku roztáhla do širokého úsměvu. Oh, to jistě, to by tedy vědět měli, rozhodně. A konec konců tohle je věk slov. šest lidí zraněno v hospodské rvačce, co? Úžasné. jaké další novinky pro nás máte, pane? Tedy bylo velmi chladno, byla chladno. Vážně? No tahle, To jsou mi ale věci. Na jeho psacím stole právě malý ledovec narazil do veterinaryho kalamáře. Ano, a taky došlo k nějaké půdce na srazu cukrářek a zahradnic včera večer. Půdka? Hmm. No možná, že to byla spíše jen taková rozmíška. A jeden člověk vypěstoval zeleninu legračního tvaru. Poznámka. Slova připomínají tak trochu ryby už tím, že někteří vzácnější jedinci přežijí jen v určitém prostředí, na speciálním útesu, kde je jejich zvláštní tvar nebo zabarvení přirozeně chrání před nebezpečím otevřeného moře. Slova jako půdka a rozmýška najdete jen v některých literárních útvarech, Stejně jako slovo archivní nebo rumtuzemský najdete jen na některých nápojových lístcích. V běžné konverzaci se prakticky nevyskytují. No, to je něco. Jakého tvaru? No, zábavného tvaru, sire, Mohl bych vám dát malou radu, pane, ze slova. Budu vám velmi vděčný, pane. Buďte opatrný. Lidé rádi slyší to, co už vědí. Na to nezapomínejte. Cítí se ovšem nesví, když jim začnete říkat nové věci. Nové věci, nové věci nejsou to, co čekají. Oni se například rádi dozvědí, řekněme, že pes může člověka pokousat. To psy dělají. Nechtějí už slyšet, že člověk může pokousat psa, protože se a priori nečeká, že by tak mohl svět fungovat. Krátce řečeno, lidé si myslí, že chtějí slyšet novinky, ale ve skutečnosti touží po věcech, které už vědí. Ale vidím, že už jste to svým způsobem pochopil. Ano, pane, Přikývil Mikuláš, který si nebyl jist, zda lordu veterinary mu rozumí, ale byl si jistý tím, že ta část, které nerozumí, se mu ani trochu nelíbí. Myslím, že zástupci cechoridců chtějí s panem Dobrohorem probrat nějaké věci. Mikuláši, ale já si vždycky myslel, že bychom měli postupně vstoupit do budoucnosti. Ano, pane, ono by bylo dost těžké chtít vstoupit jinam. A znovu následoval onen dlouhý pohled a pak to rychle roztátí tváře do úsměvu. Jistě, tak tedy hezký den, pane ze slova. Ach ano, a našlapojte opatrně. Jsem si jistý, že byste se nechtěl stát novinkou. Co říkáte? Když se Mikuláš vracel ke zpitné ulici, Velmi pečlivě si v duchu obracel Patriciova slova a být hluboce zamišlen, když člověk kráčí ulicemi Ang morporku, se nevyplácí. Kolem Kolíka, ať se Picnu prošel se slabým kývnutím na pozdrav, ale na tom nezáleželo, protože pan Kolík byl stejně zaměstnán něčím jiným. Obsluhoval právě dva zákazníky. Dva zákazníci najednou, pokud jeden z nich právě nedodával tomu druhému odvahu, to byla skutečná rarita. Tihle dva mu ale dělali starosti. Oni si totiž jeho zboží prohlíželi. Kolik ASP prodával své uzenky v rohlíku a masové pyrohy po celém městě, dokonce i před budovou cechu vrahů. Uměl velmi dobře odhadnout lidi. Zvláště, když měl odhadnout, zda je třeba nenápadným a klidným krokem zahnout za roh a pak vyrazit jako ďábel, nebo vyrazit jako ďábel i hned. Teď došel k názoru, že měl velkou smůlu, když se postavil právě sem. A navíc, že je na každou akci pozdě. Se zabijáky se nepotkával často. S vrahy ano, ale vrahové obvykle měli ke svým činům nějaký, byť podivný, důvod a každopádně většinou vraždili jen přátele nebo příbuzné. Mnohem častěji tedy potkával vrahy, jenže činnost vrahů měla určitý styl a velmi přesná pravidla. Tihle muži byli zabijáci. Ten velký, který páchl po kuličkách proti molům a měl po celé přední části šatů bílé šmouhy, nebyl nic jiného než prostý mordýř. To kolíkovi starosti nedělalo. Horší to bylo s tím druhým. Byl hubený jako špendlík, měl řídké, špinavé a splihlé vlasy a vznášelo se kolem něj o vzduší násilné a škodolibé smrti. Člověk má málo kdy možnost pohlédnout do očí někomu, kdo klidně zabije jen proto, že mu to v tom okamžiku připadá jako dobrý nápad. Kolík pomalu a opatrně přesunul roce tak, aby mohl otevřít zvláštní oddělení svého podnosu. Bylo to oddělení nejvyšší třídy, v němž byly uloženy uzenky vyrobené za prvé z masa, za druhé známých čtyřnohých tvorů a za třetí pravděpodobně suchozemských. Nebo bych vám mohl doporučit tyhle, dženklmení, řekl, a protože je železná košile nedokázal nedodat a tak dodal nejjemnější vepřovi Sel dobré, nikdy nezatoužíte okusit jiné, pany. A co ty druhé, ozval se ten velký, promiňte, pany. Paznechty a prasečí sopel a krysy a další podobné věcičky, které padnou do zářního mlejku. Pan Tulipán, tohle, vysvětloval hubený muž, má na mysli takové ty více živačišně přirozené uzenky. Jo, přikyvoval pan Tulipán, já jsem prostě ani ekologický. Jste si jistý? Ne, ne, počkejte, tak dobrá. Kolík pozvedl ruku. Způsoby obou mužů se změnily. Oba si očividně byli vším jistí. Dobrá, takže vy si přejete tedy méně kvalitní uzenky, ano? Aby v nich byly námlety ty nechty, překyvoval pan Tulipán. Tak tedy, já, no, mohl bych vám. Kolík se vzdal? byl přece jen obchodník tělem i duší. Prodáváte, co prodáváte? O, dovolte, abych vám něco řekl o těchto úzinkách, pokračoval a hladce přehodil svůj vlastní vnitřní motor na obrácený chod. O Když si na jatkách někdo usekne palec, tak se tam ani neunavujou tím, aby vypnuli mlejnek. Krysu tam ale asi nenajdete, protože krysi se tomu místu v obloukém vyhýbají jsou tam totiž zvířata, že? No, víte, jak se říká, že veškerý život začal v nějaký zvláštní polivce? No a stejný je to s těma uzenkama. Jestli chcete mín kvalitní uzenky, tak kvalitnější mín kvalitní uzenky nenajdete široko daleko. Ty se jistě schváváte pro speciální zákazníky, nemám pravdu. Naklonil se ke kolíkovi pan Zechrhajc. Pany... O, pro mě je každý zákazník speciální. A co hořčici máte? No, lidi tomu říkají hořčice, začal kolík, který se nechal poněkud unášet. Ale já tomu říkám, já miluju anou hořčici, zavrčal pan Tulipán. Opravdu lahůdková hořčice, Dokončil kolík větu ani změnil rytmus. Vezmeme si dva kousky, řekl pan Zechrhajc. Nezdálo se, že by měl v úmyslu sáhnout pro peněženku. Bude tu pozornost podniků, zahlaholil kolík. Pak omráčil dvě uzenky, zarohlíkoval je a nabídl zákazníkům. Pan Tulipán vzal oba rohlíky a k ním přidal plechovku s hořčicí. Víte, jak se říká uzence v v kvirmu? Zeptal se pan Zichrhajc, když oba muži vykročili na další cestu. Ne, podíval se na něj pan tulipán. Říká se jí tam la izenka den jeden rochlík. Co? V cizí řeči o no to si děláte anou srandu? Ne, já si nedělám žádnou anou srandu, pane tulipáne. Víte, co myslím, měli by jim říkat něco jako třeba jeden párek dán, jeden krutón, rozváděl svou myšlenku pan Tulipán. Pak si ukousl páně Kolíkova potěšení. A to je přesně to, po čem tahle zatracená věc chutná, dodal plnými ústy. Frachlik pane Tulipáne. Já vím, co jsem řekl, tohle je opravdu hrozná uzenka. Kolik pozoroval jak odcházejí, v AnkMorku nebylo často slyšet lidi mluvit podobným způsobem, jakým hovořili ti dva. Většina lidí nenechávala mezi slovy tak dlouhé přestávky. A kolika by bylo každopádně zajímalo, co znamená ten zvuk ané ani, které ten velký tak často používal.